Розділ 42. Ричар присів біля тіла, що перебувало в горизонтальному положенні. Ченк опустилась на коліна біля нього. Хлопець лежав на спині, його ноги були вивернуті назовні, а руки безладно розкидані. Він утратив свідомість. Або ж перебував у глибокому шоці чи навіть впав у кому. Або навіть усе перелічене вище. Його шия була просто в жахливому стані. Половини її взагалі не було на місці. Він пахнув брудним одягом, потом та металевим присмаком крові. Він пахнув смертю. Але чутно було його уривчасте дихання та слабкий пульс. Як це взагалі можливо? Прошепотів Ричар. З нього ж вилетів шматок м'яса, завбільшки зі стейк і спив бару. Вочевидь, цей шматок не був життєво необхідним, прошепотіла у відповідь Ченк. Що ти пропонуєш робити? Я не знаю. Ми не можемо викликати швидку. Вони привезуть із собою копів. Вони завжди так роблять, якщо є жертви стрілянини. Нам це не додасть переваги. Проте цей тип має справді поганий вигляд. Йому потрібен хірург-травматолог, і то якнайскоріше. Еван – лікар. Але який? Він лише погляне на нього, а тоді сам теж подзвонить у швидку. Негайно. А після цього він зателефонує ще й копам. Тієї ж миті. Він і так непевно поставився до цієї ідеї з тридцятьма хвилинами. Ми можемо піти геть і залишити цього хлопця тут. Хто про це дізнається? Занадто жорстоко стосовно Евана. Потенційно. Цей тип може протягнути ще 30 хвилин. І тоді історія може набути розголосу. Він стане лікарем, який проігнорував людину при смерті лише для того, щоб мати змогу пересидіти у своїй спальні. Ричар притиснув пальці до шиї хлопця, до тієї її частини, яка була цілою, над самою раною. Він обхопив його шию кінчиками пальців з обох боків, притиснувши їх до ділянки за вухами та в місці сходження щелеп. Він так там їх і тримав. Ченг запитала. «Що ти робиш?» «Перетискаю артерії, які допомагають живити його мозок». Ти не можеш цього зробити. То що, вбити його вперше було нормально, а добити – уже погано. Це неправильно. Зате це видавалось правильним першого разу, коли він був гамнюком, який збирався здвалтувати тебе під дулом пістолета. З того часу він змінився. Може, він став святим мучеником, якого ми повинні негайно доправити до лікарні. Коли це сталося? Скільки часу це займе? Недовго. Він був уже в поганому стані, коли я це затіяв. Це так неправильно. Ми робимо йому послугу. Наче коню зі зламаною ногою. Ніхто вже не зможе вилікувати його шию. І тут у неї задзвонив телефон. Чітко і ясно. Різко. Вона вправно його дістала, відсунулась убік та відповіла на дзвінок. Вона слухала. Вона шепотіла. А тоді вона відключилась. Ричар запитав, Хто це був? Вествуд приземлився у небесній гавані? Чудово. Я сказала, що ми йому передзвонимо. Так буде краще. Сім'я могла почути дзвінок телефону. Вони знатимуть, що ми досі тут. Вони подумають, що це дзвонить телефон у одного з цих хлопців. У кишені. Вони просто проігнорують дзвінок. Він уже мертвий. Майже. Це дуже спокійна смерть. Наче впадаєш у сон. Тоді він відсунувся назад. Перевірив пульс і не знайшов його. Він сказав. Час йти. Їхня машина стояла на узбіччі за сто ярдів від них, бо коли вони приїхали, то було найближчим вільним місцем. А коли потік інших авто зник, то залишив цю машину на одинці. Вона була єдиною. Ченк сіла за кермо. Вона розвернулась на дорозі і поїхала у тому самому напрямку, Звідки вони й приїхали? У містечку було тихо, всі потерпали від спеки, повітря мерехтіло перед очима, граючи синіми та золотистими відтінками, мов вода. Обидва шлагбауми біля воріт були підняті вгору. Обидві труби, розфарбовані червоними смугами, тепер були у вертикальному положенні, наче жирна пташка, яку підготували до запікання. Ворота були відчиненими, шлях був відкритим як назовні, так і всередину. За склом нікого не було. Ченк зупинила авто. Вона сказала. «Іди перевір». Асфальт під ногами Ричера був просто розпеченим. На ньому можна було смажити яйце. Він почув дзищення мух на відстані десь шести футів від себе. Росувне віконце було відчинене. Те, звідки раніше до них говорив охоронець. Бажаю гарно провести час. Кондиціонер працював на повну потужність, намагаючись упоратись зі спекою. Охоронець лежав на підлозі. Він був прив'язаний до ніжок свого стільця. Сорочка на короткий рукав. Руки вкриті плямами. Розплющені очі. Він отримав один постріл у груди та ще один у голову. Мухи влаштували собі свято на його крові. Вони мали синювати відтінок та мінилися на сонці. Повзали по ньому. Уже відкладали яйця. Ричард пішов назад до авто. Він сказав. Він був старим чоловіком і старішим уже не стане. Це трохи полегшує мої докори сумління через допомогу в убивстві. А мене змушує пожалкувати, що я не взяв ніж для масла на кухні і не відрізав йому голову. Ченг виїхала за ворота і зробила декілька заплутаних поворотів ліворуч та праворуч. Вони не чули ніякого завивання сирен у долині. Ніякої метушні. Лише звичні для Фенікса затори – три блискучі смуги для руху, які нагадували не квапнути чию, що ніколи не припиняла свій рух. «Куди ми їдемо?» – запитала вона. «Давай знайдемо місце, де можна випити кави. А ще ти маєш зробити один дзвінок». Вони зупинилися біля придорожнього супермаркету у Парадайзвелі. Там була відома кав'ярня яку ВТ існули між магазином, що продавав шкіряні паски зі срібними пряжками та крамницею, де торгували порцеляновими тарілками з витонченими візерунками. Ченг замовила собі каву з льодом, а Ричар – звичайну, гарячу. Вони сіли за липким столиком у кінці залу. Ричар сказав, попросив Вествуда обрати готель. У якомусь зручному місці – і щоб він вписувався в його бюджет. Скаже йому, що ми приєднаємося до нього через дві години. А чому аж через дві години? У вашої контори є офіс у Феніксі. Звісно. У Феніксі живе ціла купа колишніх агентів Федеральне бюро розслідувань. Нам потрібно опитати місцевих. Про тих типів у будинку. Про їхнього боса який є також босом ХК Каєта. Тип, який займається підбором охорони, у чому, я певен, зацікавлена велика кількість клієнтів. Ринок послуг у дії. Він мені здався крупним типом. По телефону. А ще той хлопець, який розмовляв із нами в будинку, згадав про якогось товстуна. Ти це чула? Він скаржився на те, що не отримає грошей і що не матиме можливості змінити умову угоди після її виконання, а тоді він сказав, що такі правила впровадив Товстун. Тож нам потрібне його ім'я. Ім'я кримінального ватажка на території Фенікса, який має східноєвропейське коріння і керує своїми земляками тут, на місці, а таких, як ХК Каєд, посилає у справах. А ще, кому б захотілося? Щоб його називали товстуном. Хіба що за спиною. Конкретне місце його розташування також стало би нам у пригоді. Навіщо? Хочу до нього завітати. Навіщо? Заради Емілі. І сестри Маккенна. І охоронця у вартівні. А ще в мене тепер болить спина та голова. Деякі речі просто не можна залишати без уваги. Чен кивнула. А деякі речі мають побічні ефекти. Саме так. Питання материного спочинку так і залишається поки не вирішеним. Ми скасуємо його контракт на отримання охорони. Просто відітнувши йому голову. До того, як ми туди дістанемося. Це саме такими даними володіє твій місцевий інформатор. І я би ними володіла, якби мені зателефонували із Сиєтла. Вона витягла свій телефон і почала набирати номер спочатку вествудів щодо готелю, а тоді погортала список своїх контактів і знайшла свій місцевий номер. Мабуть, запасної квартири Десь неподалік. Мабуть, у Месі або глендалі. Або у Санцеті. Яка обставлена шаєвкеми та поличками з одного гарнітура, а також столом та комодом. А ще комп'ютером і телефоном, і факсом, і принтером. Інвестиції в нову кар'єру. У нас є офіси по всій країні. Ричар підвівся та попрямував до чоловічої вбиральні, де він оглянув себе в дзеркалі, намагаючись з'ясувати, чи є на ньому кров, власна чи чужа, та чи є на ньому ще якісь сліди ушкодження. Він завжди діяв дуже завбачливо. Одного разу він заарештував типа, у голові якого застряг зуб його жертви, центральний передній зуб, який нагадував своїм виглядом якусь блідожовту намистину із салону на пляжі. Після цього він дуже ретельно помив свої долоні, зап'яє стеки та передпліччя, витративши на це купу мила. Він хотів позбутися залишків стрілянини. Також дуже завбачливо. Для чого йти легким шляхом? Коли він сів назад за столик, Ченк повідомила йому інформацію. Він з України, і його прізвище Мерченко. Ричард запитав. Він товстий. В він просто грандіозних розмірів. Нам відомо, де він проводить свої справи. У нього є приватний клуб на південь від аеропорту. Охорона. Цього ми не знаємо. Ми можемо потрапити в цей клуб. Туди впускають лише його членів. Ми можемо влаштуватися там на роботу. Я можу бути викидайлом. А ким я буду? Усе залежить від характеру цього клубу. Я думаю, про це не важко здогадатися. Мене все задовільняє з естетичної точки зору, сказав Ричар. Нам слід поїхати туди і оглянути це місце. Просто зараз. Краще оглянути його при денному світлі. На південь від аеропорту не вся земля була схожа на пустелю, проте наживо все виглядало набагато яскравішим та не таким порожнім, як це було зображено на маршруті. Клуб Мерченка виявився металевою будівлею, Завбільшки зі стадіон бейсбольного клубу Янки. Але квадратної форми. Він сам займав цілий квартал, від одного тротуару до іншого. Стіни були пофарбовані в рожевий колір і оздоблені сотнею волотинських кульок із фольги також рожевого кольору. Деякі з них були у формі сердець, а деякі у формі губ. Усі вони якимось чином були прикріплені до зовнішньої обшивки. То тут то там їх пронизували милі неонових стрічок, які при такому світлі набули блідого-сірого кольору, проте вночі вони, безсумнівно, також були рожевими. Яким же ще міг бути цей неон? Двері були рожевими, і над ними висів рожевий пластиковий тент, на якому було написано назву цього закладу – Пінг. Ченг запитала. Нам слід спочатку оглянути весь квартал. Ще рано, відповів ричар. Усе має бути в порядку. Тож вони повернули ліворуч повз фасад будівлі і поїхали, тримаючись правого боку дороги. І з цього боку будівля виглядала такою ж велетенською, такою ж рожевою. Такі ж самі серця та губки. Ричарові подумалось, що ці кулі якимось чином провокували на випавку. Краще ніж їхати в інший бік, на зустріч інтенсивному руху. З того кута огляду вони побачили, що будівля не займала цілий квартал. Можливо, від одного боку до іншого, так, але не від передньої частини до задньої. Вона різко обривалася, і на задній частині цього кварталу розташувався майданчик для прийому товару. Що було досить логічним. Клубові такого розміру потрібна величезна кількість витратних матеріалів. Він же нагадував справжній океанський лайнер. А ще він мав багато сміття та інших відходів, які потребують переробки. Через що виникає потреба в тому, щоб регулярно вивозити такі речі. Подвір'я знаходилось за огорожею, зробленою із надзвичайно міцного на вигляд дроту, в яку були вплетені рожеві стрічки, щоб крізь неї нічого не було видно. Зверху на огорожі були ще завитки колючого дроту, щоб уберегти територію від зловмисників. Проте два десятифутових відрізки огорожі кріпились на петлях, щоб мати змогу відчиняти їх до середини. Це було досить мудро через те, що сюди постійно приїжджали машини, привозячи продукти та вивозячи звідси сміття. Одна частина цих воріт була відчиненою. «Зупинись», – сказав Ричар. Ченк зупинилася та обережно від'їхала трохи назад, щоб отримати кращий кут огляду. Вона сказала. «Не вірю своїм очам». За ворітьми розташувався ряд сміттєвих баків, які були за вишки майже з людський зріст, а ще вони побачили територію, на яку виходила кухня і на який просто зверху на бетонному покритті розсталили штучний газон, поставили декоративний частокіл, білу металеву садову лавку і крислоту парасолю від сонця. Усе для того, щоб кухарі та офіціанти могли висмалити цигарку в комфортних умовах. На лавці сидів Товстун. Він палив велику товсту цигару та розмовляв із якимось хлопцем латиноамериканської зовнішності, котрий був одяганий у майку-алкоголічку та косинку. Хлопець стояв, уважно слухаючи товстуна, проте його погляд зафіксувався на якійсь тоці у повітрі просто над головою товстуна. Але слово «товстий» сюди не надто пасувало та було просто недостатнім. Чоловік, що сидів на лаві, був не просто пухким, чи мав широку кістку, надмірно вагу чи навіть ожиріння. Він нагадував гору. Він був просто величезним. Понад шість футів точно, і це тільки завширшки. Через його розміри лавка під ним видавалася мініатюрною. Він був зодягнений у каптан сірого кольору, завдовжки до гомілок. Його коліна вивернулися назовні під вагою живота, він сидів, відкинувшись назад, його задвисів із самого краю лави, бо інакше живіт не дав би йому можливості сісти прямо під кутом 90 градусів. На його тілі неможливо було розпізнати обриси якоїсь фігури. Він був просто недиференційованим трикутником живої плоті з грудьми, які були завбільшки з не до кінця баскетбольні м'ячі, а ще на ньому скрізь виднілися непояснені випуклості та округлості завбільшки з велетинські подушки. Він обперся руками на спинку лавки, із його ліктів з ямочками з кожного боку звисали величезні складки жиру. Іншими словами, він був просто грандіозного розміру, як повідомив інформатор Ченк. Його голова видавалася крихітною порівняно з рештою його тіла. Обличчя було рожевого кольору, воно блищило від сонячного тепла, а очі були маленькими і глибоко посадженими, частково тому, що він сильно емеружився від сонячного світла. А частково через те, що його обличчя так сильно роздулося, наче хтось устромив йому велосипедний насос та зробив ним десять сильних рухів. Його зачіска являла собою таку ж поголену голову, як і в тих трьох хлопців, яких вони зустріли в будинку сестри Маккенна. Ченк сказала, але це може бути і його брат або кузен. Можливо, у них всі в сім'ї товстуни. Він схожий на боса, заперечив Ричар. Подивись, як він розмовляє із тим хлопцем. Здається, хлопчині зараз ой як не солодко. І справді. Без жодних вистав. Без криків. Лише неперервний потік слів. Цій розмові не видно було кінця краю. І саме тому вона й була настільки ефективною і жорстокою. Хлопець у хустині явно невесело проводив час. Він стояв непохитно, дивлячись кудись у повітря та мужньо зносячи цю розмову. Ченк сказала. Нам усе одно потрібно дізнатися більше. Можливо, Мерченко розподіляє завдання. Може, у нього є помічники. Можливо, є в нього брат або кузен який вирішує питання щодо персоналу замість нього самого. Ричард запитав. Твій інформатор казав щось про інших членів родини. Вона нічого такого не казала. Ти можеш ще раз це перевірити? Ченк уже набирала номер на телефоні. Ричард слідкував за товстуном. Він нікуди не збирався йти. Принаймні поки що. Він досі розмовляв. Ченк поставила запитання та слухала відповідь на нього. Тоді вона поклала слухавку і сказала. Нам нічого не відомо про членів його родини. Він схожий на боса, стояв на своєму ричар. Ось тільки біля нього чомусь немає охорони. Жодних чоловіків у темних окулярах із навушниками у вухах. Один біля воріт таки мусить бути. Це беззаперечний мінімум. Цей тип має бути кримінальним ватажком. А його зараз повністю видно з вулиці. Ми тут собі просто сидимо, і ніхто не намагається нас прогнати. Мабуть, це через упевненість, припустила Ченг. Або навіть самовпевненість. Він думає, що ми вже мертві. Може. Йому більше немає про що хвилюватися. Він тут цар звірів. І це не обговорюється. Якщо він саме той. Нам не варто сидіти тут і гадати. Якби ж ми могли це робити. Я можу його звідси прибрати. Справді. Я кажу образно. Не з пістолета. Звичайно ж, мені потрібно підібратися до нього ближче, щоб не схибити Всередину подвір'я. В ідеалі, так. Можливо, там за ворітьми стоїть охорона. Може. Але ось у чому справа щодо таких типів. Вони люблять, щоб їх бачили за живою стіною. Або не бачили взагалі. То, може, він не той, хто нам потрібен. Він, без сумніву, виглядає, як саме той тип. Він товстий, і схоже на те, що він визначає тут правила. Нам потрібно в цьому переконатися. Ми не зможемо стовідсотково переконатися, хіба що я попрошу в нього посвідчення особи. Якого в нього може і не бути. Не бачу я в цьому халаті ніяких кишень. Це каптан. 19. Що таке Муму? -му? Те, у що він одягнутий. Нам потрібно знати. Це може стати для нас золотою жилою. Ось він перед нами. У цьому і проблема. Це занадто добре для того, щоб бути правдою. Може бути просто впевненість, як ти й сказала. Може бути звичайною буденною справою. Можливо, його охорона сидить усередині. Може, вони вже звикли до того, що тікає на вулицю покурити. Ще рано, і вони знають, що нікого поблизу немає. Можливо, він не любить їхньої тісної присутності. А може, він любить вирішувати питання зі своїм персоналом наодинці. Скільки він іще тут просидить? Це досить велика сигара. Хоча, можливо, він викурює лише потроху за один раз. Кращого шансу нам не випаде. І зволікати в нас немає часу. Ричард нічого не відповів. Товстун вів далі свою розмову. Можливо, ситуація стала більш напруженою. З кожним словом він усе більше хитав головою. Жирові складки в нього на шиї почали труситися. А решта його тіла залишалася непохитно спокійною. Він не був пристосований до жестикуляції. Гадаю, він уже завершує. Готується зробити висновок. У нас мало часу. Потрібно приймати якесь рішення. Ченк нічого не відповіла. А мить вона сказала. Зачекай. Вона підняла свій телефон. І ричар побачив, як пейзаж перемістився на екран. Тротуар, рожева огорожа, відчинені ворота. Трохи дивний та нестійкий кут огляду. Режим Фото. Тоді в кадр потрапили сміттєві баки, штучний газон і товстун. Вона торкнулася екрана, і з телефону долинув такий самий звук, як від затвору об'єктива на фотоапараті. Тоді вона прогорнула сторінку. Торкнулася екрана, щось надрукувала, тоді знову натиснула на екран, і з телефону долинув звук ВЖЖЖ. Вона сказала. Я попрошу мого інформатора ідентифікувати для мене особу на цьому зображенні. Ричард сказав. Їй краще поквапитись. Довго чекати ми не можемо. Товстун продовжував говорити, трусити головою, а потім і своїм жиром. Хлопець у хустині продовжував мужньо все вислуховувати. Тоді пальці Товстуна почали шкрябати верхню дощечку на лавці. Мабуть, це був початок довгої та складної процедури, яка мала на меті підняти його з лавки. Ричард сказав. «Ми його втрачаємо». Товстун кинув свою сигару на землю. Учень задзвенів телефон. Вона поглянула на екран. Тоді сказала: Ой, тану, що вона хоче, щоб я збільшила зображення. Вона хоче більший план. Це що їй Верховний суд. Вона знову підняла вгору телефон, зробивши при цьому якийсь рух пальцями, протилежний до стискання подушечок пальців, і збільшила товсту на настільки, наскільки це було можливим після чого зафіксувала його в центрі екрана і зробила фото. Ричард обернувся, щоб дістати з підлоги під заднім сидінням Ругар. Про всяк випадок. Вони знову почули звук її вежежеже, коли вона відправляла своє повідомлення, чи електронний лист, чи що б воно там не було. Він тримав зброю внизу і ухитрився таким чином протягнути її між сидіннями та покласти собі на коліна. Солідна зброя. Нічого помпезного. Наче вогнепальний еквівалент скромного седана. Як той «Шевролей» з прокату, у якому вони зараз сиділи. Глушник до нього зробили на ринку запчастин, а оправу виготовили на замовлення. У магазині бракувало двох патронів. Тих, що потрапили в старенького чоловіка у вартівні. Один у голову і один у груди. Бажаю вам приємного вечора. Ричард продовжував чекати. Товстун тим часом подався своїми стегнами вперед. Видно, у нього була своя спеціальна техніка. Він збирався підважити себе, наче дощечку, а потім допомогти собі руками набути стоячого положення. Або він міг штовхнути себе. Поклавшись на те, що зможе втримати рівновагу і покотитися собі далі. Жоден із цих маневрів не виглядав простим. Проте вони обидва були досить реальними. Не провів же цей тип усе своє життя на одному і тому ж місці. Ричар нагадав: у нас немає часу. Але тоді раптом заговорив хлопець із латиноамериканською зовнішністю можливо. Це було щиросердне зізнання, повне жалю та каяття, повне обіцянок про майбутні зміни, і воно було висловлено у короткій формі та вихованим тоном. Але, очевидно, було в цих словах щось таке, що Товстун хотів спростувати або прокоментувати, тому що він одразу ж відкинувся назад, зробивши це ще більш незграбним та безладним рухом, ніж до цього. І вони повернулися до розмови. Ученк знову продзвонив телефон. Вона поглянула на екран. Тоді промовила. Тепер ми стовідсотково можемо бути певні, що це Мерченко.